Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». Головний герой роману Іван Івак виконував смертні вироки за часів сталінізму у 30-х роках ХХ століття, а потім вирішив описати свій досвід, аби полегшити душу та спокійно відійти у вічність. Після роботи в органах НКВД Іван став успішним письменником. Написав збірку малої прози із головним оповіданням «Кат», в якому власний виклав окремі постулати своєї попередньої роботи. Тогочасні закордонні критики схвально відгукнулися про оповідання, назвали його іронічним та метафоричним. Однак… Тепер Іван Івак мусить написати справжню оповідь з подробицями і деталями про всіх, кого знав і кого пам'ятав. Про те, хто і як завербував його, який злочин він чинив, як зрештою мотивували його вбивати інших людей. Є речі, які знають та можуть розповісти тільки кати, а надто ті, які згодом стали успішними письменниками та мають своїх реальних прототипів. Сторінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко. Знову до Івана прийшов ключовий чоловік. Це було десь у квітні 44-го. Його викликали із заняття. В порожньому класі на нього чекав він у військовій формі, але без погонів. Із широкою посмішкою він запропонував Іванові відразу по закінченні семирічки йти до училища внутрішніх військ. Іван рішуче відмовився, мовляв, він буде Теслею, йому власний дім будувати. «Ти гадаєш, що нам невідомо, чим ти переймався на тимчасово окупованій території?» – спитав чоловік контакти з ворогами, побутове розпусто. Звичайно ж, він ужив російське неперекладне битове розлаження, під яке дуже добре підпадала моя взаємодія з Марією Каламатною, і контакти з ворогами у домі Камбрига також мали місце. Сьогодні, намагаючись поновити в пам'яті ту розмову, я думав, чи той чоловік направду щось знав про Івана, і про Машу, і про фрау Ельзу, і про Вальтера Фальке, а також і те, що Іван хрестив у церкві свого брата Лесика, чи просто, як кажуть, зараз брав на пушку. Я певен, що навіть якби Іван відповів, що в окупованому Києві Іван шукав контакту з радянськими підпільниками і дивом лишився живим, той чоловік мав на що сказати, аби змусити Івана прийняти пропозицію. Але йому не треба було шукати інших аргументів. Іван, що непевне було добре розраховано, смертельно злякався, наче знову побачив фріца з лисицею на мотузці на Львівській площі два роки тому. Але тут жах не минув так швидко. То був той безнадійний, утробний жах, який позбавляє людину людського єства. Ті, хто вміють так лякати, ті володіють світом. Це вже кажу я, теперішній старий чоловік, батько двох дорослих дітей, дід двох, зрештою, дорослих онуків, удівець на порозі небуття. І я боюся, що те небуття для мене ніколи не настане, а буде лише нестерпне пекельне буття. Як боявся Іван Івак, тих часів у порожньому класі до воєнної школи чогось незрозумілого і страшнішого ніж німці з псами або з лисицями на вулицях окупованого Києва. Країна рад дає тобі шанс виправити свою ганебну поведінку на тимчасово окупованій землі, а ти ще й відмовляєшся? Я не відмовляюсь, я згоден. «А мене візьмуть тепер!» Іван зовсім ганебно виявив себе чорним боягузом. «Ми подумаємо, якби ти погодився, відразу ніяких питань не було б. Але після того, як ти не байправдав довіри, візьміть мене, я все розповім вам!» Закричав Іван, аж пішла луна шкільним коридором, а чоловік приклав палець до губ. «Чекай на наше рішення, ми прийдемо до тебе ще раз. Гадаю, ти розумієш, що ніхто не повинен знати про нашу розмову. Ніхто!» Ота манера відкладати важливу розмову на потім. Ми прийдемо потім, а ти поки подумай. Щоб зовсім роз'їв страх, щоб нічого людського не залишилося в людині. Кілька днів Іван провів у стані чорного холоду між горлом і шлунком начеб б проковтнув брудну крижину, яка не тане Напевне, вони знають про Машу І про те, як вони обідали в чотирьох із Ельзою і Вальтером Фальке і їли устріч з ложечками камбрига І пили біле вино з його келихи Він сидів за одним столом із лютим ворогом країни Рад Слухав ворожі просторікування сторікування фольксдойче Ельзи Карлівни А те, що німець Вальтер Фальке читав російські вірші То вороги оволоділи широким арсеналом щоб схилити несвідомих громадян на свій бік. А от тепер йому пропонують здавати тих, хто за німців дозволяв собі бути незадоволеним країною Рад. Поки ще не запропонували, але все йде до того. І якби про це ще можна було б із кимось поговорити? З матір'ю немає сенсу. Але з Людмилою Уласівною може й можна було б. Адже все одно вона вдова вчителя радянської школи, вдова комуніста, якого забрали німецько-фашистські загарбники. По кількох днях Івана викликав уже інший чоловік. Він був несподівано привітним і навіть лагідним. Це той Іван Івак, який хотів бути Теслою. Тобі не треба буде будувати свій дім власними руками. Як будеш добро служити, отримаєш житло від держави. Під час навчання житимеш у казармі, потім матимеш гуртожиток, а як одружишся, отримаєш свою квартиру. Аби фашистів добити і батьківщину звільнити, і з внутрішніми ворогами розібратися. Запам'ятай, внутрішні вороги – то й на вороги країни-ради. Вони підняли були голови на тимчасово окупованій. А тепер причаїлися. Але ми їх усіх доб'ємо, правда, Іване? Перспектива піти з ненависного житла в яру сподобалась Іванові неймовірно. Від того, як і починали, за власне житло на пагорбі, а в яру, робитиму що завгодно, служу країні рад, радісно гавкнув Іван, чим насмішив і порадував свого вербувальника. Про навчання в школі НКВД я написав повість «Комсомольська моя юність» про справжні великі справи, про справжніх вірних друзів. На щастя, її не перевидають і не перевидадуть. Чи лежать її примірники по великих бібліотеках? Певне, що лежать. І які висновки зможуть зробити якісь прискіпливі семіотики типу друзів мого сина, читаючи цю книгу? Але книги Іван Івак став писати згодом, а до того була служба. І яка служба? Чи було в казармі краще, ніж у Яру? Напевне, не гірше. Власного кутка в Івана і вдома не було. Почали суттєво краще годувати, бо ж після звільнення Києва з харчами стало ще гірше, ніж було за німців. А ще курсантів щотижня водили до Лазні з харячою водою. А на Яр, як зрештою і на весь Київ, почалося нашестя вошей, з якими за умов однієї колонки на всю вулицю боротися було вельми проблематично. Промивання місків – це також почалося. Але якщо висловлюватись мовою мого сина Валерія, місків у головах курсантів було небагато, тож і промивати їх було нескладно. І Іван справді почав забувати, як йому велося в Києві за німців. Ніби з його пам'яті виняли ті блоки, на яких відобразились скравий Євбаз, і помешкання Каламатних, і помешкання Камбрига, де жив Вальтер Фальке з Ельзою Карлівною, і багато інших кольорових картинок. А натомість було впробаджено чорно-біле кіно, де німці зігнали всіх без винятку киян в одну яму, де вони два роки сиділи без води та їжі і тремтіли від холоду і жаху. І лише відважні радянські підпільники іноді кидали нещасним киянам якісь харчі. А то б ніхто й не дожив до приходу визволителів. Дописавши свій життєпис до перших повоєнних років, я знову загальмував, і знову мав напад своєї недуги. І знову кликав смерть. І знову в мене був лікар із спецполіклініки. Чемний і коректний. Ірочка саме була вдома, коли він приходив. Я вже кілька років не дочуваю. Іноді кепско чую, коли звертаються до мене. А тут почув повністю їхню розмову в коридорі, коли Ірочка проведжала лікаря. А може то в нього рак? то було б значно легше. Тоді б воно мало шанс закінчитися. Що закінчитися? Його життя. Та хай він живе. То він і житиме, ще довго житиме. То їхня професійна хвороба. Вони всі довго житимуть. Хто вони? Ніби ви не знаєте, хто такий ваш батько. Хто такий мій батько? Мій батько письменник. То наступного разу викликайте лікаря з письменницької поліклініки. Вам здається, що про ті 10 років, які Іван Івак служив у таємній поліції країни Рад, також можна було б написати велику правдиву книгу. Що вже тут заважає? Якщо почав каятись, то доводь справу до кінця. Адже всі зобов'язання про всі нерозголошення підписувалися у країні, якої нема. І в останні роки існування країни Рад все вже було сказано про довоєнні і повоєнні репресії. Було опубліковано багато спогадів, які сприймалися з великим зацікавленням. Їх мій син та його друзі читали у самвидаві ще задовго до перебудови. А потім усі ті круті маршрути і спогади дружин відомих поетів поступово всім набридли. Тепер у людей тих країн, які виникли після розвалу країни Рад, зовсім інші проблеми. І читати вони хочуть зовсім інші книжки. Або не читати ніяке. Вже давно нікого не цікавить правда про сталінські репресії. Тим паче та правда не принесла колишнім радянським громадянам заможнього життя, на яке всі сподівалися за перебудови. Перед самим розвалом Союзу дехто кинувся до архівів, щоб ознайомитися зі справами своїх батьків і дідів, які зникли в ті трагічні роки. Деяким щастило отримати справи своїх близьких. Найбільше людей цікавило, хто ж писав на них доноси. Було зафіксовано кілька спроб поквитатися з інформаторами. Мало кого цікавили імена слідчих, які вели справи їхніх родичів. Хоча вина слідчого була незрівнянно більшою, ніж викащиків. Іноді слідчі могли повернути справу так, щоб не підвести звинувачуваного під вищу міру, відпровадити його в табори, звідки бувало й повертались. І потім писали ті спогади і навіть видавали їх за кордоном. А викащики діяли імпульсивно і могли до кінця не знати, на що вони прирікали тих, на кого писали. Імена слідчих у справах фігурували, і їх можна було відшукати, якщо докласти зусиль. Але їхні імена рідко цікавили шукачів правди, і їх зовсім не цікавила особистість виконавців смертних вироків. Навіть у ті кілька років, коли увага в суспільстві до репресій була високою, аж зашкалювала, ніхто не намагався довідатись ні про останні хвилини своїх приречених друзів і родичів, ні про те, хто і як заподіяв їм смерть. Ви хочете йти далі, в минуле Івана Івака. Верніше ще глибше, бо правди у слові «страчував» нема. Наближення до правди є в словах Шибениця, Зашморг, вибив з-під ніг підставку. Тож сідайте разом зі мною в ліфт, який ввезе не вгору, а вниз, у підвал. І поїхали разом на нічну зміну. А чого це роблять уночі? Тут байдуже, чи день, чи ніч на горі. Та й люди, кого приводили сюди, якщо їх, звичайно, можна назвати людьми, також перед тим кілька місяців перебували у підвалах і не знали, чи день, чи ніч на горі, чи зима, чи літо. Більшість із тих людей забували все. Забували, що вони люди, забували своє людське ім'я. Нагадував їм про це напарник Івана Сергій Харч. Він приводив їх сюди, до цієї кімнати. Конвой лишався за дверима. А Сергій заводив засудженого до кімнати мінус 31 і вів його до дерев'яної конструкції, яка іменувалася підесталом. Сходинка ліворуч, сходинка праворуч, тож до центрального підвищення треба було зробити два кроки. Через пару десятків років, коли телебачення країни Рад постійно транслюватиме міжнародні спортивні змагання, особливо полюбляючи фігурне катання, щоразу, коли Іван бачитиме п'єдестал пошани для спортсменів, перше місце посередині друге-третє обабіч, він щоразу згадуватиме той п'єдестал з підвалу. Сергій разом зі смертником піднімався на ліву сходинку, потім підштовхував його далі вгору, щоби той зійшов на центральну. Поряд з головою засудженого гайдався Зашморг, а Сергій Харц сбігав униз, правив з полиці папку з гербом країни Рад і гучно зачитував вирок. Іменем країни Рад далі звучали ім'я та прізвище засудженого, далі йшли вже кілька десятків разів чуті кілька десятків слів, що їх Іван Івак знав на пам'ять і які зводилися до суті, засуджуються до вищої міри покарання. Поки Сергій Харч бадьороторгкотів текст вироку, Іван Івак одягав на голову засудженого чохол, потім зашмурк зістрибував з-під і виштовхував його з-під ніг. А харч вмикав гучномовець, з якого починала литися, революційна пісня сміла товаріще в ногу духом в боротьбі". Поряд з Шибиницею стояла домовина. Вони разом із Харчем знову підсовували п'єдестал до Шибиниці, виймали тіло із зашморгу і відносили його у труну, не знімаючи чохла з голови. Конвой забирав труну, а потім приходили загадкові прибиральниці, яких вони ніколи не бачили, і драїли кімнату «мінус 31», поки вони з Сергієм Харчем пили чай у підсобці «мінус 31 біс». Іноді Харч підходив до шафи з інвентарним номером, діставав звідти пляшку коньяку. Вони із Харчем пили за упокій душі того, кому щойно заподіяли смерть, хоча й не вірили в безсмертну душу. Біля той трудний Іван згадував слова бабусі Явдохи і дивним чином радів за тих, кого вони відпроваджували на той світ. Але слова згадував і радів не зовсім точно, а скоріше зовсім не точно, передають тодішній стан його мізків. Напевне, в його тодішній пам'яті був присутній спогад про бабусю Явдоху, яка разом з хлопчиком Івасаєм перетрушувала свої речі на смерть. А хто ж їй стеше таку труну, у її матері, яку вона провела в останню путь, саме так, як треба проведжати в останню путь? Також від бабусі Явдохи Іван довідався, що її дід, септо його прадід, був святим і багато років спав у тій труні, в якій його поковали, коли він помер. А от бабусиного чоловіка, септо Іванового діда, за словами бабусі, без гробу вкинули в ту яму за селом у той страшний год. Тож для Івана не було жахом те, що людина бачила свою труну, тим паче труну якісну, не спресованої стружки, а з добрих дощок. Для них, то певно, були додаткові тортури, які ще більше посилували їхній передсмертний жах. Немає нічого у світі жахливішого за жах. Недавно я читав, що не можна, аби людина відчувала жах у свої останні хвилини на землі. Це проти Бога у найширшому сенсі. Це проти світобудови. Навіть кат має заспокоїти людину перед стратою. Не полегшити страждання в останню хвилину – гріх більший, аніж гріх убивства. По багатьох роках Іван Івак разом із родиною дивився кінофільм «Викрадений» у кінотеатрі «Комсомолиць України». І там кат, каже жінці, на яку накинув зашмарх. «Тільки не бійся, скоро все скінчиться». Але ж ті, кого позбавляв життя Іван Івак, були налякані настільки, що їх заспокоїти було неможливо. Навіть якби їх раптом було помиловано, вони все одно вже були страчені. Оце та правда, яку виносив Іван Івак із кімнати «Мінус Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.